Прочетоха се работите върху темата Най-важният мускул в човешкия организъм. За следния път ще пишете върху тема номер 18 Отличителните черти на отривистата реч. Начертаваме един правоъгълник, в който прокарваме два диагонала. При прекарване на диагоналите се образува четири триъгълника. Първият триъгълник е С О -Ч, Вторият е С -О -И, третият И О -Б, и четвъртият Б О -Ч. Линията СЧ в първия триъгълник означава честността от човека. Тя е жива линия и се движи от С към Ч. Точка Ч е началото на линията, а крайната точка на линията С означава справедливостта от човека. Значи линията С, че изразява справедливостта. За да бъде честен, човек трябва да бъде справедлив. И обратно, за да бъде справедлив, той трябва да бъде честен. Справедливостта подразбира да бъдеш справедлив към себе си и към другите. В такъв случай честността и справедливостта са страни на един и същ триъгълник, които имат известно съотношение помежду си. И четирите триъгълника в фигура едно се допират с върховете си, което показва, че има само един начин за трансформиране на енергиите. Кои са съседните точки на честността? Справедливостта и благородството. Значи честният човек трябва да бъде и благороден. Благороден човек може да бъде само интелигентният. И тъй, първият триъгълник е на честността. Вторият на справедливостта третият на интелигентността и четвъртият на благородството. Ние можем да си представим тия четири точки като основни точки на една пирамида, която от своя страна представлява само едно сечение на духовния човек. Отделните триъгълници представляват плоскости, сечение от цялата пирамида, Допуснете, че тази пирамида се движи около своя център. Какво трябва да направите, ако искате да трансформирате една ваша енергия? Трябва да обърнете към вашето слънце тази страна именно, в която се е събрала излишната енергия. Ще кажете, де е това слънце? Вън от общото за всички слънце. Всеки човек има свое вътрешно слънце. И до тогава, докато вътрешното слънце у човека грее, той мисли правилно и съзнанието му е будно, светло. Когато външното слънце грее, а вътрешното слънце у човека не грее, той казва, тъмно ми е нещо, слънцето не грее. Защо? Неговото слънце не грее. Често се случва, че и външното слънце грее, и, и вътрешното слънце у човека грее. И тогава той казва, светло ми е днес, радостно ми е на душата. Когато у вас се развият духовните чувства, вие ще виждате вашето духовно слънце. Следователно духовната светлина на всеки човек се дължи на неговото вътрешно слънце. Колкото по-ярко грее това слънце в човека, толкова и неговата енергия е по-продуктивна. Казвам, най-първо бъдете честни към себе си. Елементите на честността са справедливостта и благородството. Значи честността не може да съществува без тия елементи. За да бъде човек справедлив, непременно трябва да бъде интелигентен. Справедливостта без интелигентност не съществува, тя е основата на справедливостта. За да бъде човек интелигентен, трябва да бъде благороден, а за да бъде благороден, трябва да бъде честен. Пак започва от началото. Сега ще направим опити за четири седмици, да приложим всички тия качества. Първата седмица ще работите върху първия триъгълник. Ще бъдете абсолютно честни спрямо себе си, без никаква лъжа. Аз искам да се наемат с опита само нези от вас, които ще могат да го направят, които не могат да не го започват. Упражнението може да ви се вижда мъчно, но опитайте се. Ще пазите съзнанието си будно за една седмица. Никаква лъжа, нито в чувствата, нито в мислите, нито в действията ви. Съзнанието ви трябва да бъде будно не от страх, но от любов, за да опитате вашата честност. Втората седмица ще работите върху справедливостта. Третата седмица върху интелигентността. И четвъртата седмица върху благородството. Като се свършат четирите седмици, петата седмица ще работите върху тия четири качества заедно. Аз искам да зная какво е разбирането на вас, младите, за честността. Честността изисква човек да бъде честен спрямо себе си. Да допуснем, че Ви отивате при някой Ваш приятел, който не Ви приема добре, и се връщате оттам обиден, докачен. Защо? Вашата чест като човек е уронена. Вие казвате, моята чест, моето достоинство се уронва по този начин. Или допуснете друг случай. Вие сте студент в университета. Отивате преди един от вашите професори на някаква справка. Но той се отнесе към вас хладно, като че не ви забелязва. Вие пак се обиждате. Вашата чест е засегната. Казвате, този професор не е справедлив. Ще знаете, дето се явява докачени, там е засегната честта на човека. Аз искам да разсъждавате правилно, умно, да видите дали вашето докачение е справедливо, дали почива на някакъв вътрешен закон или не. Какво разбирам по умно разсъждение? Представете си, че вървя по улицата и съм се замислил дълбоко върху някакъв философски въпрос. Не виждам, че пред мен има един голям камък и се удрям в него. После го бутна на страна и продължавам пътя си. Ако вие бяхте на мое място, щяхте да се разгневите на камъка и да му кажете, защо не ми сториш път, не знаеш ли, че аз съм човек? Питам. Отде да знае този камък, че вие сте човек? Защо трябва да му се сърдите? Вие трябва да се спрете пред камъка и да му кажете Извини ме, че не те видях. Аз можех да те обиколя, без да те бутна. Това е честна постъпка, според закона на справедливостта. Ако тази пречка не беше камък, но една голяма канара от 400-500 хиляди тона, Щях ли да я прескоча или бутна? Не. Защо? Защото е голяма. Следователно, на същото основание, ако някога се почувствате обиден, трябва да знаете дали този човек, от когото се чувствате обиден, е сторил съзнателно това нещо или то е резултат на някакво ваше предположение. Учителят вдига един ученик на урок, но той мълчи. Защо? Трябва ли учителят да се обижда от ученика си? Не. Ученикът мълчи, защото тък му в този момент си е хапнал малко от гевречето, което е купил в междучасието. Ако ученикът не е честен, бързо ще извади хапката от устата си и ще почне да говори като че нищо не е било. Обаче това е лъжа. Ако е честен, той ще каже Извинете ме, учителю, аз тук още бях хапнал малко от гевречето си. Затова не можах веднага да ви отговоря. Честният ученик трябва направо смело да говори истината пред учителя си. Да му каже Извинете ме, аз пристъпих едно от правилата в класа, не трябваше да ям в клас. Учителят от своя страна трябва да бъде много благоразумен и добър, да позволи на ученика си да изяде гевречето пред всички свои другари и с това да се свърши въпросът. И тъй, какво разбирате под думата честност? Честността подразбира справедливост. Абсолютно никаква лъжа от човека. Затова и вие трябва да се стремите да говорите истината. Коя е истина? Има общи неща, които ние сме длъжни да кажем. Има неща, които се отнасят само до нас. Тях не сме длъжни да казваме. Никой няма право да знае тайните на вашата душа. Те са отличен а не от общ характер. Ако някой ме пита дали имам или нямам пари в джоба си, това мога да му кажа, пък и той сам може да провери. Те са външни неща. По тях мога да говоря с всеки го. Обаче има неща вътрешни, които се отнасят само до моята душа. По тях не мога да говоря. Те са от духовен характер. Всеки, който иска да знае положението на моята душа, трябва да мяза на мен. Не мяза ли на мен? Никаква тайна не мога да му открия. Представете си, че Турия един епитрахил на някой вол и почна да се изповядвам пред него за сторените си грехове. Тази изповед ще хване ли място? Няма. Защо? Волът не може да преценява. Добре, допуснете, че пред вас не стои вол, но човек, който разбира всичко, но не може да пази тайна и разнася навсякъде това, което е чул. Реплика. Пред такъв човек не трябва да се изповядваме. Значи човек може да се изповядва само пред такова същество което включва в себе си всички изброени по-горе качества – честност, справедливост, интелигентност и благородство. Понеже сега ще боравите с честността, искам да знаете какво нещо представлява тя. Тъй както ви виждам, вие имате стари схващания за честността, ще ви кажа какво разбирам под стари схващания за честността. Представете си, че вие сте облечен в една дреха, прана в мътна вода. Вие казвате, дрехата ми е прана с сапун, чиста е тя. Казвам, да, прана е тя, но в мътна вода не е много чиста. Елате с мен, аз ще ви докажа, че дрехата ви не е хубаво изпрана. Завеждам ви при един чист извор, стоплям от него вода, изпирам дрехата ви и показвам водата от нея. Питам ви, чиста ли е водата от дрехата ви? Не, мътна е, значи дрехата ви е била нечиста. Следователно всяка дреха, която при пране дава мътна вода, не е чиста. Честността подразбира такава дреха, която като се пере, не прави водата мътна, нито пък тъканта и си изменя. Отличителните черти на честния човек са следните. В каквото общество и да влезе, с когото и да дружи, той не причинява абсолютно никаква вреда, а всеки му е полезен. Освен това, той нито се дразни, нито другите дразни, никому обидна дума не казва. Каквото вземе от другите, на време го връща, никому дължен не остава. А сега и млади и стари хора се дразнят, гневят се. Всички искат да бъдат честни, но не разбират основните елементи на честността. Щом липсват тие елементи в човека? Той не може да бъде честен. Ако се отнеме или повреди центърат на честността в мозъка на някой човек, той не може да бъде честен. В центъра на честността влизат няколко елемента. Отношенията на честния човек като разумно същество спрямо всички окръжаващи са прями. В тях няма нищо изопачено каквото обещае, изпълнява. Той е точен, и изпълнителен във всичко. Пари на заем обикновенно не взема, но ако се случи да вземе, обещае ли, че след три месеца ще ги върне, на определеното време ги връща. яви ли се най-малката неточност, там честността липсва. Честният човек е изправен и точен, и като слуга, и като ученик, и като цар. Той предприема такава работа, каквато може да свърши. Не може ли да свърши една работа, не се заема с нея. Питам. Колцина от вас искат да направят опита за четирите седмици. Наистина той няма да бъде съвършен. Все ще има погрешки но ще има и някакви придобивки. Опитите не излизат винаги сполучливи, но трябва да се правят често, да се повтарят един, два, три и повече пъти, докато най-после излязат сполучливи. Някой път може да стане малка експлозия, да се пукне ретортата ви, но ще я платите, и пак ще повторите опита. Като работите през седмицата върху честността, все ще дойде някой да ви спъне, да попречи на опита. Като иска да ви каже с това, можеш да отстъпиш малко честността, с нея не се живее в този свят. Не, честни ще бъдете. Трябва да знаете де се намират тия четири триъгълници в човешката глава. Преди всичко всеки от тях представлява четвърт от правоъгълника, който служи за основа на пирамидата. Първият триъгълник СОЧ се допира до втория СОИ и до четвъртия ЧОБ. Триъгълникът на честността се намира на задната част на главата. Вторият триъгълник на справедливостта се намира отгоре на главата. Третият триъгълник на интелигентността се намира отпред на главата. И четвъртият на благородството се намира отстрани на главата. Ако разгледате главата на човека, тя представлява триъгълник. А не квадрат. Следователно основите на двата триъгълника са по-големи. В триъгълника на честността физическата страна надделява. Тя е основата и е най-дълга. Понеже човек на Земята е зае с много материални работи, той трябва да образува своите физически сили. В тази дълга линия, основата на триъгълника Чоса, Действат мощни сили, които човек трябва да регулира със силата на волята си. Във втория триъгълник, на справедливостта, енергите се уравновесяват. Той е почти равностранен триъгълник. В триъгълника на интелигентността, третия триъгълник, на човека пак предстои да се бори с материята. И в него... Основата е по-дълга от височината. Сега да разгледаме думата честност. Ясна ли ви е тази дума? Може ли някой от вас да каже нещо върху честността? Ако под думата честност се разбира достоинството на човека, тогава етиката определя достоинството последния начин. Всеки човек, малко или много, познава доброто и се стреми към него според силите си. Самият факт, че човек познава доброто и се стреми към него, представлява неговото достоинство. Като казваме, че не трябва да накърняваме човешкото достоинство, разбираме, че не трябва да накърняваме разбиранията на човека за доброто, което той се стреми да приложи в живота си. Наистина, човешкото достоинство не трябва да се пренебрегва. Щом кажем някому, че не е честен, ние не сме справедливи. Достоинството засяга най-първо справедливостта, защото тя е отношение на човека към другите, а честността е отношение на човека към себе си. Разгледайте филологически происхода на думите достоинство и «честност». Чие е този знак, че? отговор на Юпитер? Значи честността произлиза от Юпитер. От главните богове само Юпитер може да каже «Аз». Това подразбира – «Аз имам достоинство». Буквата Ч представлява чаша, която в природата се представя във форма на цвят. По кой начин може геометрически да се измени формата на буквата Ч? В буквата Ч има един прав ъгъл и една права линия до едно от раменете му. Това са живи сили, които за да хармонират помежду си се нуждаят от една равнодействаща. Допирната линия приъгъла на буквата Ча може да се постави така, че да затвори чашката и по такъв начин да се образува един триъгълник. Ако завъртите този триъгълник около себе си, той ще образува кръг. Така именно действа природата. Най-първо цветът цъфти образува буквата Ча, отворена чашка. После завързва плод, затваря се и образува триъгълник. Най-после триъгълникът се завъртва около себе си, като образува кръга, озрелия плод. Вие не може да бъдете справедливи, докато плодът на честността не озрее и не даде от този плод на другите. Тогава вече работи не само вашата честност, но и вашата справедливост. Дойде ли някой при вас, дайте му от вашите плодове за път, без да вземате пари. Вземете ли от него пари, всякаква честност пропада. Справедливостта изисква от човека честност. Как ще реализирате вашата честност в практическия? В реалния живот, отговор, при високо и будно съзнание. Първо ще образувате триъгълник, после кръг и след това ще предизвикате ума си към работа. Не мислете, че сега ще придобиете честността. Тя седи у вас като елемента, като сила, която трябва да се развива. Тя седи у вас като зародиш, като една потенциална, разумна жива сила, на която трябва да дадете условия да се развива. Дадете ли и почва, вода, въздух, светлина и топлина, оставете я по-нататък сама да се развива, не мислете вече за нея. Тя е в състояние сама да се развива. Мислите ли за нея, вие я спъвате. Като ви казвам, че трябва да бъдете честни, не мислете, че трябва да насочите ума си изключително в това направление, механически да развивате честността. Не, честността е жива сила, тя сама расте. От вас се изисква да я насъдите в себе си, да й дадете почва. Честността има и външни признаци от човека. Например, честният човек е винаги прав, не се прегърбва. Гърбавия човек не може да бъде честен. За гърбавия човек казват, че е безчестен, влечуга човек. Дяволът представлява крив, прегърбен човек. Главата на честния човек е успоредна с гръбначния стълб. Когато някой човек иска да се представи за честен, той наклонява главата си назад. Това вече е глупост. Природата не позволява главата да се наклонява повече от гръбначния стълб. Тя трябва да бъде успоредно с него. Ще знаете, честният човек ходи прав, с глава успоредна на гръбначния стълб. Тия правила няма да намерите никъде. Те се намират само в отвлечената наука, придобита с вековете. Ако държите главата си много назад или много напред, вие препятствате на кръвообращението си, на вашата нервна система и изобщо теченията в организма не стават правилно. През тази седмица, всички ще се стремите да вървите изправени, прави да бъдете. Нека всяка ваша мисъл, всяко ваше чувство, всяко ваше действие носи характер на вътрешна чистота. Бъдете честни спрямо себе си. Гръбнакът на човека трябва да има една много малка лека кривина, да бъде повече прав. У някои хора коремът е много издаден напред а кръстът е много хлътно, при което се образува френската буква С. За да привикнете да вървите изправени, правете следното упражнение. Облегнете се на вратата така, че гръбнакът ви почти цял да се допре до нея. Всичко това е необходимо за вас, за да привикнете да владеете мускулите си разумно и съзнателно. Да знаете, че вие сте им господари, а не те на вас. Ако не можете да владеете вашите мускули, как ще владеете външните условия? Ще кажете, какво общо имаме ние с външните условия? Външният свят има известни отношения към вас. Затова някой път той ще засегне вашия стомах. Някога вашите гърди, а някога вашата глава. Има хора в света, които разбират законите на черната ложа, владеят ги, и за това някога ще ви внушават, например, мисълта да държите главата си или назад наклонена, или напред наведена. И в един и в другия случай те ще ви повредят. Всички тия мисли са внушения, Посторонни неща, които вие трябва да отхвърлите. Всяка мисъл на обесърчение не е ваша. Тя е дошла отвън някъде. Затова я отхвърлете. Всяка престъпна мисъл, която минава през вас, не е ваша. Вие не сте я родили. Отхвърлете я. В това отношение, Човешкият мозък е градина, в която всеки може да посее един плевел или някой хубав цвят. Ако съзнанието ви не е будно, всеки злонамерен човек може да посади във вашата градина едно лошо семенце, което да израсне. После вие ще се чудите от е дошло това семе у вас. Да, то не е ваше. Вие не сте го родили. Но то има происхода си в далечното минало на човечеството, от което вие сега трябва да се освобождавате разумно. Ако не разбирате тия закони, ще се предавате на външни вношения и ще страдате. Например, често вие хващате главата си с ръце, стискате зъбите си, свивате и умрук, мислите, че в това седи силата на волята. Не... Това показва слаба воля. Силната воля не се изразява в такива движения. Силната воля се почертава в непреклонните принципи, които човек крие в душата си. Човек трябва да има на своя страна най-първо Бога, после природата, след това всички добри хора и най-после той сам да бъде на своя страна. Това са положения, които всякога трябва да чувствате в душата си. Не е достатъчно само природата да бъде на ваша страна, но и вие трябва да бъдете на нейна страна. Някой казва на другите хора да бъдат честни, не казва и на другите хора да бъдат честни, но ти сам бъди честен. Можеш да загубиш и милиони, но честен бъди, честният човек е всякога богат. И тъй, за да бъдете честни, вие трябва да бъдете в съгласие с себе си, с добрите хора и с природата. Бъдете ли в това състояние, вие ще сте в съгласие и с Божията воля и ще можете да я изпълнявате. За да постигнете всичко това, Необходимо ви е да усилите волята си. За това трябва да правите известни упражнения. Преди всичко трябва да бъдете честни спрямо себе си. Честността усилва волята. Та да казвам, честността и справедливостта Влизат като елементи на интелигентността, А всички заедно Влизат като елементи на благородството. Най-после честността, справедливостта и интелигентността и благородството Влизат като елементи на душата и на духа на човека. В първо време ще се занимавате с четирите качества по-отделно. Всеки от вас ще може да направи опита, който ви дадох за четирите седмици, като следи в какво не може да устоява. Ще бъдете ли доблесни всеки в себе си да каже в какво не е издържал? Когато човек изплати най-големия си дълг, той ще бъде в състояние да изплати и малките си дългове. Такъв е законът. Ако ти имаш да даваш 10 милиона лева и ги изплатиш, вероятността да не можеш да изплатиш малките си дългове е 1 на 100. Ако обаче имаш да даваш 100 хиляди лева, но изплатиш от тях само 1000 лева, тогава вероятността да не изплатиш останалите е 99 на 100. Следователно. Когато човек се добере до най-голямата си добродетел и постъпва съобразно нея, вероятността да не бъде добродетелен, другите си постъпки е само едно на хиляда. Когато пък той се добере до най-малката си добродетел, вероятността да прояви слабостите си е 29 на 100 понеже при слабостите си трябва да преодолявате по-големи препятствия. Затова първо ще хванете най-голямата си слабост, за да нямате по-нататък такива големи спънки. Като работите върху честността, ако не успеете изведнъж, няма да се откажете от опита си, ще го повторите, ще потретите, докато имате резултат, представете си, че държите изпит в университета по дескриптивна геометрия, но пропадате. Има ли нещо лошо в пропадането? Ще се явите на изпит втори път. Ако и тогава ви скъсат, ще се явите и трети път, поне ще научите материята по-добре. И професорът, даже и да не ви обича, като види вашето постоянство, ще ви пусне да вървите по-нататък. Аз искам да изучавате честността като наука, да държите по нея изпит, тъй както държите по дескриптивна геометрия или по друг някакъв предмет. Аз не давам на ви морален характер, но научен. Вие трябва да знаете положително всеки за себе си, честен ли е. Или не? Ако купувам една ос, трябва да зная каква е. Дъбува ли е? Букова ли е? Или върбова? Ако е дъбува, тя трябва да е здрава, да издържа. Ако е букува, ще бъде по-слаба. Ако е върбова, никак няма да издържа. Честен ли съм, щом дойде при мене някой човек да купува оси? Ще му кажа, аз имам три вида оси. От дъб, от бук и от върба. Който е нечестен ще каже, ето това са осите, които продавам. Купете си каквото искате. Ако купувачът не разбира кои оси са здрави, може да купи някоя от върба и ще остане излъган. В дадения случай, честният човек ще каже на купувача, че тази ос не е здрава и ще му препоръча да си вземе от дъбовите оси. Знаете ли защо ви говоря за честността? Понеже вие се намирате в присъствието на множество интелигентни същества. Когато постъпвате нечестно, те ви виждат. Вие изпадате тогава в жалко, в смешно положение пред тях. Ще ви приведа един пример, да видите в какво положение се намирате при такива случаи. Седя на двора, гледам една котка дебне малка птичка. Иска да я улови. Прави си изчисление и казва, един път да подскоча и птичката е в устата ми. Аз вземам едно малко камъче, подхвърлям го по направление към птичката и тя хвърква, кацва на един клон. Котката не ме вижда и се чуди на това явление. Защо птичката връкна? Тя беше си направила много добре сметката. Само един скок и беше нужен и птичката щеше да бъде в устата й. Кой попречи? Аз спасявам птичката с моето камъче, но котката не вижда това. Ако бях хвърлил това камъче към нея, тя щеше да разбере причината за хвъркването на птичката. Тя се опитва втори и трети път, но аз се осуетявам плана й, като спасявам птичката. Понякога и вие като тази котка си правите някакъв план. Но едно разумно същество отгоре, което вие не виждате, хвърля камъче върху птичката, която искате да уловите, и тя хвърква, качва се на някой клон. Вие гледате нагоре, чудите се кой е развалил плана ви. Не, вашата работа е нечесна. Вие ще си кажете, аз няма да ловя тази птичка. Това е честна постъпка. Някой от вас още не са се отказали от месцето. Туряте един капан и в него малко житце. Чакате да влезе някой гълъб. Щом влезе, хващате го, опичате го и го изяждате. Честност ли е това? Не е честност. Аз намирам постъпката на всички ловци за безчестна. Един ден ловът ще се забрани за всички. И на рибарите ще се забрани да ловят риба с мрежи. Който иска да яде риба, да я лови с ръце. Природата позволява това ловене на риба. Ако може да ловите риба с ръка, може и да я ядете. Ако може да ловите птички с ръка, може и да ги ядете. Но не е позволено да ги ловите скапани. Та да казвам, разумните същества отгоре винаги познават нечестните намерения на хората и хвърлят по едно камъче, за да им пречат. Като казват, не ви е позволено по този начин да ловите птички. Отношенията ви, постъпките ви спрямо тия птички не са прави. След като хвърлям камъка към птичката, за да хвъркне, отивам при котката, поглеждам я в очите и казвам, това, което вършиш, не е добро. Тя ме поизгледа, като че ме разбра и си отмина. Гледам я на другия ден, пак дебне някоя птичка, забравила урока си. Казвам, котката не може да се възпита. И човек има такава котешка проява в себе си. Но той трябва да работи съзнателно върху тази проява в характера си. И да каже, аз съм човек, имам глава, имам ум, с който мога да размишлявам. Не трябва да постъпвам така. Едно време, като бях котка, лъв, тигър. Позволено ми беше да постъпвам така, но сега това е нечестно от моя страна. Признаеш ли своите погрешки на миналото и откажеш ли се днес от тях, това е честна постъпка. Така е направил Сократ. Един виден физиогномист разглежда очертите на лицето му и изнесе всичките му пороци и слабости. Сократ казал, така е, едно време аз бях точно такъв, какъвто ме описвате, но сега, със силата на своя ум, на своето сърце и на своята воля, аз изправих всички слабости и пороци на характера си и вече не съм такъв, какъвто ме нарисувахте. Това е една отлична лична черта в характера на Сократ. Аз бих желал и вие един ден като Сократ да кажете, със силата на своята воля, на своя ум и на своето сърце, аз успях да преодолея всички свои слабости и пороци. И вече не съм такъв, какъвто бях едно време. Нов човек съм сега. Аз искам всички, които се наемете да направите този опит, да го приемете от сърце, доброволно, а не чрез налагане. Ако го приемете от добро сърце, това ще бъде много приятен опит. Доброта, истина, красота – това е любовта.